Vimo, gledo, podiže tvoje Sela I sela Marte, sestre njezine. A Marija či brat Lazar bolovaše, bijaše ona, koja pomaza gospoda mirisom i obrisa noge njegove svojom kosom. Onda sestre poslaše k njemu govoreći, «Господа, evo Bogu je onaj, koga Ti ljubiš, a kada ču Isus srača, ova boles nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se Sin Boži proslavi kroz nju». A Isus ljubljaše Martu i sestru, njezinu i Lazara, pa kada čude je Bogestan, tada ostade dva dana na mjestu gdje bješa. Po toga reče učenicima, hajdemo opet u Judeju. Rekoše mu učenici, ravi... Sad jude i tražahu da te kamenuju, pa zar opet ideš o namo? Isus odgovori, nije li dvana časova u danu? Ko danju ide, ne spotiče se, jer vidi svjetlost ovoga svijeta. Ako ide noću, spotiče se, jer nema svjetlosti u njemu. Ołokaza i potom racze o Gazar prijatel nasz zaspał je nodem daga probudy. Onda reko się uuczennici niego i gospodę, ako je zaspał. Uustaćę. A Isus im ješe rekao za smrt njegovu, on ipak mišljahu da govori o počinku s nam. Tada im Isus reče otvoreno, ova zar umre i milo mi je zbog vas, što nisam bio ondje da vjerujem. tom zvoni brz za noc reče ostalim učenicima hajdemo i mi da pomremo s njim kado pak dođe isus nađe ga on već 4 dana u grobu a vitanija bješe blizu jerusalima oko 15 stadijon Mnogi od Judeja bijaku došli Marti i Marije da ih tješe za bratom njihovim. Kada pak Marta ču da Isus dolazi, iziđe pred njega, Marija sjeđaše doma. Onda reče Marta Isusu, gospode da si ti bio ovdje ne bi umro brat moj. Ali sada znam da štogod zaišteš u Boga, da će ti Bog. Reče joj Isus, Vaskrsnuće brat tvoj. Marta mu reče, Znam da će vaskrsnuti o vaskrsenju poslednji dan. Isus joj reče, «Ja sam vaskrsenje i život, koji vjeruje u mene, ako i umrem, živjeće. I svaki koji živi i vjeruje u mene, neće umrijeti vavjek, vjeruješ li ovo?» «Reče mu, da, gospode,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 Jer Isus još ne bješe u selo, nego bijaše na onome mjestu gdje ga srete Marta. A judeji koji bijahu sa njom u kući i tješahu je, kada vidješe Mariju da brzo ustade i izidže, za njom govoreći da ide na grob, da plače on djev. A Marija čin dođe gdje bješe Isus i vidje ga, pade pred noge njegove govoreći mu, Gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro brat mjeg. Onda Isus, kad je vidje gdje plače i gdje plaču jude i koji dođeše s njom, potrese se u duhu i sam se uzbudi i reče, gdje ste ga metnuli? Rekoše mu, gospode, dođi da vidiš, Isusu udariše suze. Onda jude i govorahu, gle kako ga ljubljaše, a neki od njih rekoše, ne mogaš li ovaj koji otvori oči slijepome učiniti da i ovaj ne umre? A pa se opet potrese u sebi i na grob a to bijaše pećina i kamen ležaše na njoj. Isus reče, sklonite kamen, reče mu, Marta, sestra, umrlo ga. Gospode, već zaudara, jer je četiri dana u grobu. Reče joj Не рекох ли ти да ако вјерујеш, видјећеш славу Божију? Тада склонише камен, гје лежаше мртвац, а Исус подиже очи горе и рече, «Оче, благодарим ти, што си ме услишио» a ja zna dođe da me svakda slušaš, nego rekoh народа ради koji ovdje stoji, da vjeruju da si me ti poslao, i ovo rekavši viknu gromkim glasom, Lazare, izidži na iziđe umrli uvijen po rukama i nogama pogrebnim povojima i lice mu ubrusom povezano. Isus im reče, razdriješite ga i pustite neka ide. Onda mnogi od ljudeja koji bijaku došli Mari видевши што учини исус овјеруваше у њега I koliko je ova subota Lazareva, isto toliko može i naša da bude. Da je samo Lazareva, sigurno je da je mi danas ne bismo ni dočekali ovako, ne bismo je ni praznovali na ovaj način u našoj crkvi. A pošto je i dočekasmo, i evo, liturgijski praznujemo, vidimo da je ona i naša subota. I ne samo nas koji se sabiramo u svetim hramovima, svjesni, polusvjesni i nesvjesni, Nego je subota i ovaj praznik, praznik svih ljudi, svih vremena. Problem, lazare, bolest njegova i smrtni ishod tiču se svakog čovjeka. Svi ljudi Bogujemo svimi mi ljudi Umiramo Ona Grobljanska Tišina Koju tako vješte Izbjegavamo Potvrđuje to I dan danas Pođite Na groblja Prošetajte malo sa svojim problemima, sa svojim mislima, sa svojim željama, sa svojim planovima i vidjet ćete koliko to djekuje šuplje, kako kaže jedan naš brat, kako groblje i tišina koja tamo caruje kako izobličava naše život. Bez jedne jedine riječi, prosto čutanjem, izobličava sve naše priče i sva naša mudlovanja i sva naša znanja. I ne odgovara ni na jednu našu riječ. Govoriš, a groblje čuti. Govoriš mrtvima, a oni čute. Moćna agrobljanska tišina. A ljudska priroda, osjećajući da je nemoćna pred tajnom, smrti istu široko zaobilezi. Na grobljima, braćo i sese, koja se nalaze u srcima naših gradova nikad nema gužve. Posjete su izuzetno rijetke. Na dan sakrane ona parada sujete I već sjutra dan opet tišina. Tačnije, istog tog dana, jer čim se obred završi, svi bez zadržavanja napuštaju groblja. I članovi najuže porodice, još se samo majke, zadržavaju na grobljima svojih čajeda i djeca, na grobljima svojih roditelja, a i to vremenom popušta i vidjet neku staricu ili neko dijete koje ponekad dođe i prosto pogled baci na grob, čuteći. a drugi grobove zaobjelaze široko, ostajući lišeni velikih mogućnosti koju nam ta tišina nudi. Ova subota, braćo i sestre, velika subota, Lazareva subota, pomaže nam, moćno nas usmjerava i privodi onome koji na grobljima govori, čiji se glas i u grobovima čuje, čiji glas prodire i otvara ona vrata koja ni glas majke ne može da otvori. Pritom, jaki glas majke, onaj, Majčinski vapaj i ovelek. Smrt se ne otvara na ovelek majke. Plač majke nije dovoljno jak. Ni plač djece ne može da otvori vrata koja su se zatvorila iza njihovih najdražih roditelja, prijatelja, kumova. I smrt predstavlja braće i sestre, to je očigledno veliki beden između nas ljudi, odvaja nas. Ova Lazareva Subota, ovaj događaj Čudesni događaj, toliko moćan da svaki čovjek i u svim vremenima treba dobro da ga zapamti, dobro da ga ocijeni, procijeni i da izvuče maksimalnu korist iz onoga što se u ovom danu i prazniku desilo i otkrivo. Ako smo samo malo pažlvi, vidjećemo koliko je važan i za nas ovaj dan ova naša subota. Jer ako je smrt jača od svakog čovjeka. Ako je smrt jača braće i sestre i od Naše prirodne ljubavi. A je jača od ljubavi koju vam sestra voli brata. Kažu da je ta ljubav prilično jaka. Ako je jača od ljubavi roditelja. Od ljubavi djece prema roditeljima. Onda nam ova subota... Lazareva i naša daje veliku utjehu, baš veliku utjehu, jer sve se dešava, evo čuli smo iz Svetog Evanđelja, upravo na groblju, na onom mjestu, u onoj areni gdje nema boraca, smrt se dosadžuje. Nema nikoga da je se suprotstavio. Strašni govijat dosađuje se i svakoga dana pobjeđuje. I careve i prosjake. I pravednike i fukara. I važne učitelje i istinite proroke, moćna smrt, pred njom koljeno braće i sestre savija svaki čovjek. Znate li, da nema ni jednoga koji koljena nije savio, da nema ni jednoga koji se nije opružio pred njom. Znate li za to? Baš ni jedno. Moćna smrt. A mi danas u našoj Svetoj crkvi za koju mnogi smatraju da nema više šta da ponudi čovjeku Nesjećajući se smrti i izbjegavajući groblja, mi evo dođeo smo do zaključka da crkva nema više šta da nam ponudi. Za ostalo, retrogradna crkva koju treba izbjegavati. Kao nešto što oduzima dragocijeno vrijeme, što ugrožava punoću življenja. Oduzima one najslađe zalogaje neprestano, namećući neke zabrane, pozivajući na tako takozvane blagoslove i pravile življenja. To je mišljenje površnih. Nedobronamjerni. A ovom subotom crkva otkriva svoju silu i svoje blagoslovene namjere i planove. Svoje čudesno, blagodatno poslanstvo. Jer crkva, braći i sestre, ona nije od ovoga svijeta. Ova crkva u smo se mi sabrali, nije ona od ovoga svijeta. Ona ne pripada zemlju. Ona zemlju blagosilja, ali nije od zemlje. Sila koja caruje u crkvi, kojom crkva djeluje, to nije sila čovječija. Sila čovječija otkriva se u navetu smrti. Ako se nekad vidjeli mrtvoga čovjeka, onda vam je jasno koja je sila naše pale prirode. A crkva je poslana. Nju je neko poslo, braće i sestra. Ona je u misiji. Ona dolazi i donosi. Crkva, to jest onaj koji je glava crkve. Gospod naš Isus Hristus. On je došao i projavio je veliku silu. Upravo na onom mjestu gdje se naša nemoć najjasnije projavljuje. A gdje će Gospod projaviti bolje silu ako ne? Nad bolestima, gdje smo nemoćni. Pogledajte samo kakve skalamerije mi, brođi i sestre, vučemo i za sobom i pred sobom u borbi protiv bolesti. Imate čitave kvartove, takozvane klinike, gdje radi ko zna koliko hiljada ljudi koji ulažu praktično čitav svoj život kroz razne specijalizacije, da bi mogli makar mali napor da dodaju i neki rezultat da postignu u borbi protiv bolesti. Vrlo često potpuno neuspješno i svi i te kako svjesni da mogu samo mogu da pomognu a da se bore protiv smrti to nikome ne pada na pamet i oni sami lekaři umiru gospod naš isus hristos glava naše crkve iseluje božanstvi riječi Voljom, dodiru blagoslovom, sve bolesti bez izuzetka, ili tako? Dakle, sve bolesti bez izuzetka. Nema ni jedne bolesti koju ne može da iscijeli, kako fizičke, tako i duhovne. Tu smo najslobiji, onju svoju silu projavio na bogostima. Na to posebno pažnu dobrotim da obraćaju i sestre, jer danas, to je mnogo važno, treba da povjerujemo. Lazareva subota kapi, braće i sestre, Velike nedjelje, ako je promašimo, život smo promašili. Jer ko zna, hoćemo li dočekati Lazarevu subotu naredne godine. Bog zna, mi to ne znam. Zato je ova mnogo važna. Kao da je poslednja. Sve bolesti, on sam, bez nikoga, braći i sese, nema ni asistenta, nema ni kolege, nema ni sestara, Nema nikakvih instrumenata. Zamislite gospoda našega Isusa Hrista sa nekim pincetama, sa nekim slušalicama, sa nekim aparatima medicinskim. To vi broće i sve se bilo ravno huli. Zamislite ga u nekoj operacionoj sali, u nekoj ambulanti, za nekakvim najsavremenim medicinskim aparatima. To bi bila najstrašnija hula. Njega koji sve riječju pokreće, voljom pokreće da stavljamo u takav nezdravi, neblogosloveni kontekst. Sam i silom. Jedini braći i sestre su svi ljudi, samo ni jedan drugi. Drugu. Još smo i te kako slabi u borbi sa demonskim silama. Čovek sam protiv demona, ništa tužnije, ništa jadnije, ne jedan čovjek. Nego svi ljudi, braći i seste, na čelu sa vojnim trupama, sa svim vojnim alijansama, prvo oni pa onda narod za njima. To je sve, braći i seste, za jednog demona igračka, poslastica, za jednog demona, a nije jedan demon, nego ih ima mnogo po podnebesu, ljudska priroda U borbi protiv starješina zla, nezova tame, ništa tužnije, ništa jadnije. I tu je on projavio silu. Mi svi zajedno, pazite, svi zajedno, svi ljudi, svi ljudi, svi ljudi, potpuno nemoćni. A on... Sam, bez jednog čovjeka, bez jednog pomoćnika, tako je, potpuno sam i veličanstven u toj usamljenosti ima vlast nad svim duhovima. I ima, braći i sestre, vlast da tu svoju moć da ljudima, da mogu da gaze na duhove zla i da im ovi ništa ne naude. I to je, pazite, to je projava velike vlasti. Jedno imati vlast, ali imaš ograničenje da je predaš drugom, a kod njega to ograničenje ne važi. On je ima i ako hoće nekome da je da, i ta ima vlast. A neko što može da mu je da, nego je apostolima i crpi dao Da može da čini veća čuda nego on, naravno, njegovom vlašćom. I na taj način on se još više proslavlja. Gospod nije iscijeljivao Sijenkom, ali njegov apostol jeste. Apostol Petar, on je Sijenkom iscijeljivo, gdje je prolazio po trgovima narod i iznosio bogesnike, zamislite to iznosi bolesnika, teško bolesnika, da kad Petar prođe, da padne sjenka čovječija, braći i sestri, sjenka Petrova, da iseljuje iz mrtvih da dižaju. A gdje smo mi to vidjeli, braći i sestri? Kad ste za tako nešto čuli? I vi bilo koji čovjek? E to se dešava u crkvi. Crkva ima tu vlast, tu silu. Jer ona je ista, kako kaže Sveti Apostol, Pavlj u ovoj poslanici. Jer je Hristos isti i juče, i danas, i u vjeku. je dakle, vlast nad demonima, vlast nad bolestima. Vlast da grijeh je odpušta. Strašna vlast, vrhovna vlast. Grijeh je odpuštati, braćo i sest. I tu vlast samo on ima, niko drugi. I tu je usamljeno. Svi ljudi griješali samo on. Jedini, braćo i sestre, ima vlast otpuštati grijehe. A zar nismo svi tekako tu slabi? Pa svi griješimo, braćo i sestre. Svi. I bogati i siromašni. I stari i mladi. Svi griješimo na različite načine, različitim stilovima. Onaj koji je bogat, on će da griješi u nekom raskošnom ambijentu. Ali suštinski on se ne razlikuje od onoga koji griješi u nekoj najobičnijoj birti u podzemlju. Suština je ista, grehovna. I njemu I onom koji griješi u nekim dvorcima, palatama, carskim, on jedini može da otpusti grijehe. I on ih sjedinjuje. On, braću i sestre, i nas grešnike povezuje. Mi se svi u njemu sabiramo. Naši grehovi, ukoliko ih doživljavamo kroz pokajanje, oni nas povezuju, sjedinjuju ka centru vode, jer samo On, to dobro da zapamtimo i u to da povjerujemo, ima vlast odpuštati grijehe. I ta vlast se projavljuje u našoj crkvi, u tajni pokajanja, u tajni ispovijesti. Ano ispovijest braćuje sese razgovor sa psihoterapeutom, Nije to nadmudrivanje. Nismo i tu došli da se mjerimo i da se opravdavamo. Nego da pripadnemo onome koji zaista ima vlast. To što vidiš sveštenika, pretovo nemoj da te zbunjuje ili pokoleba. To je da bi tebi bilo lakše. Ali vlast da otpusti grijek, nema sveštenika. Nego Hristos, Gospod, koji kroz sveštenstva... Radi tebe i radi tvoga spasenja dade vlas tom svešteniku. Blagodatnu silu da kroz molitvu može dati ti otpusti grijehe. Pri tom, ponavljamo, braći i sest, niko tu vlas nema. To dobro da zapamtimo, jer danas nam je svijest, crkvena svijest u, u krizi, u velikoj krizi. Odričujemo se crkve, odričujemo se moći, braću i sese. Ajde u redu, odrekao si se crkve, iđećeš sad, aj baš me interesuje, odložit ovu službu i odosmo svi za tobom. Odrekao si se crkve, evo svi idemo za tobom. Evo ga i Lazar, evo je Mart, evo je Marija, evo ga i Sveti Vasilije Ostroški evo svi svetitelji ustadošli iz kivota, evo svi oni bolesnici, svi oni slijepci, svi oni gluvonijeni, svi oni džavoimani, svi oni mrtvi, svi oni koje gospodi gospod iscilio, kojima je grijeh i otpustio, evo svi smo krenuli za tobom, ništa, samo čutimo i pratimo te, da vidimo gde ćeš ti to utjehu da nađeš kad je nisi ovdje našao. Iđe završavamo, braće i sestri. A ko može da ti pomogne? Ko može neprijatelju da stane na put? Demon. Ne može niko, braće i sestri. Ko može bovesti da vječi? Niko ne može. Ko može grijev da ti otpusti? Niko ne može. Zato smo mi danas Grijeg podigli na stepen vrovine, da bi imali opravdanje što crkvu napuštam. I mnoga druga izopačenja ugurali u našu svijest i ispade da nam je crkva nepotrebna. A ona je nepotrebna, braću i sestre, satani i satanskom duhu, duhovoga svijeta. On nema potrebu za crkvom. On se crkve proši boji. Ne pazite, sa crkvom on ne može se raspravljati. A gdje ste vidjeli da se neko raspravlja sa crkvom? Nema toga, braćice, ises. Na crkvu se samo može ogajati. Može se klevetati iz daline, preko štampte, preko filmovo, nad. Gdje ste vidjeli da neko dođe i da same ovdje Gdje gospod jeste Dođi ovde pa pričaj Dođi kad smo svi ovdje, Dođi na svetu božansvenu liturgiju Ako imaš nešto da kažeš Pa reci Evo svi obećavamo Pažljivo ćemo te saslušati Tu smo, otvoreno je. Nema straže Nema obezbjeđenja Evo ovakvi smo Kad vi jesmo Tu su majke, tu su djeca, tu je narod, tu je i Bog. Tu su i sveti angeli i sveti arhangeli. Tu su i sveti serafimi. Tu su i sveti mučenici. Tu je i majka Božija. Dođi slobodno, a pa reci šta imaš, da te čujemo. Nema, braći i se nikoli, bježe iz nekakvih zasjeda... klevetaju, laju, psuju... gone... kao kukavice... a crkva naša, gospod naša... danas nas vodi na groblje... ajmo kaže... na groblje... da vam... Pokažem silu koju je Otac darovao svima vam, da vidite kakav vam dar donosi, da vidite šta ćete u crkvi imati, kakve mogućnosti vam se daju i otkrivaju. Ajmo na Lazarev grod. Tamo Tamođe su svi stali, četvrti dan poslije sahrane braće i sestre, Tu se sve gasi. To je potpuna tišina. Prvog dana ima još nekog žamora. Četvrtog dana nema ničega, svićute. ćute. I baš tog dana četvrtog gospod progovara. Moćno. Poziva mrtvoga po imenu. I pazite, glas koji se u grobovima čuje. Glas pred kojim smrt bježi, napušta onoga koga je već zgrabilo, ostavlja ga braću i sestre, ad ga vraće i predaje onome ko ima vlast nad njim i koji će ga za svega nekoliko dana konačno razrušiti. Ovo je bilo samo najava onoga što će se desiti. Poziva mrtvoga i adga, ga odmah predaje. Kako kažu sveti oci, pozvoje Lazara Da bi Lazar došao, a mogo je da pozove bilo koga, braće i sesta. Mogao je i Jovana Krstitelja, mogo je i Simeona Bogoprimca, mogo je i Sajiju, mogo je bilo koga da pozove i odmah bi se pojavio tu pred njim. Pogledajte kakva sila. Uporedite je sa silom ovoga svijeta ili Poredite je sa sopstvenim moćima, sopstvenim silama. A sve se ovo dogodilo, braći i sestre, da bismo povjerovali da je On zaista Hristos, Sin Boga živoga. Da vjerujemo da ga je Otac poslao. Pogledajte moć Božiju, Sin nebeskoga Otca. Pravajte demonstraciju sile. Rekli smo, na svim onim poljima gde je svaki čovjek najtanji, najslabi, samo najslabi, nego potpuno nemoćan, on projavljuje kao čovjek apsolutnu vlas. I mi, gledajući sve ovo, Slušajući i vjerom, sozrcavajući, treba da ga prihvatimo kao Sina Božijeg, kao onog koji je došao radi nas. I treba da povjerujemo braću i sestri da će doći do opšteg vaskrsenja, kako se i pjeva u ovom troparu. Lazar je ustao, a ustaće svi na dan opšteg vaskrsenja ovim glasom kojim je Lazar podignut iz mrtvih istim tim glasom bićemo podignuti i mi i svi ljudi braćui i sestri svi mi čućemo naše ime izgovoreno njegovim ustima svi mi čućemo njegov glas na dan opšteg vaskrsenja I ustaćemo svi bez izuzetka. Ali blaženi će biti samo oni koji su ga danas na Lazare u subotu dočekali kao vladiku i gospode, koji mu se poklanjaju u njegovoj crtvi, koja je njegovo tijelo. Blaženi će biti, braćo i sve samo oni koji su se sjedinili sa njim vjerom i svetim tajnama, svetim krštenjem, svetim miropomazanjem. Blaženi će biti samo oni koji su se pričešćivali njegovim časnim tijelom i prečasnom krvlju u crtvi njegovoj. Blaženi će biti samo oni koji su živjeli po njegovom zakonu i ponjegovoj svetoj Volj a teško će biti preteško svim onima koji nisu vjerovali teško će biti svim onima broću i se se koji danas ne praznuju teško će biti svim onima koji danas a neopravdano iz ostaše i svetih h Takav praznik, takovo čudo, neviđeno, i neće biti viđeno ni od jednog drugog, mi propuštao. To nije, broćo i se propuštanje bogosluženja, to je propuštanje vječnog života. To što danas nisi u hramu da slaviš, ne znači da onog velikog i strašnog dana nećeš biti pred njim. Danas odsutan, danas ne stojiš ovdje, a On je ovdje radi tebe. I otkrivati svoju silu na najčudesniji način, zaista najčudesniji, najpotrebniji, najprirodniji način. I mi smo odsutni, braći i sestre. Posebnu krivicu na sebe preuzimaju svi oni, koji svjesno sakrivaju od naroda ovaj događaj, držeći ga u strašnim tamnicama neznanja. Oni na sebe preuzimaju strašnu odgovornost. Strašna odgovornost leži na svima onima koji bi danas mogli u svojim medijima da odvoje Ne samo 15 minuta, nego čitav dan da se prave reportaže o ovom događaju. Strašna odgovornost leži na glavnim i odgovornim urednicima svih medija. Jer svete medije i gledaju i koriste, i svi ti mediji žive od ljudi koji u miru, koji danas su miru, žive od čitulja od raznih oglasa I imaju obavezu, sveštanu obavezu da ponude život svojim korisnicima ako im je već Bog dao prostor da ih gleda sto hiljada ili čita dvesta hiljada ili dvesta miliona ljudi ako im je Bog dao takvu mogućnost a oni je propuste, da našnji dan, događaj i objavu i projavu sile, onda će njima, braćo i sestre, taj dar, veliki dar, biti na osudu, jer su ga zakopali. I svima onima koji mogu da utiču, danas se, braćo i sestre, sudi Tiho, ali pravedno danas, sveta ta nebese izriču sud nad zemljom. Jer crkva jasno otkriva, ništa nesakliva. sakriva. Evo čuli ste i sami, svjedoci ste, ovdje nas ima više od troje. I mi možemo da posvjedočimo pred današnjim danom da smo čuli i da gospod nije sakrio da je otkrio kroz Lazara i kroz Lazarevu subotu ono što se tiče svih nas svoju vlast i nad životom i nad smrću i ponudio je svim ljudima i zaista teško svim onima koji tu istinu sakrivaju Ne želeći iz gordosti satanske Da se poklone istini, istinitom Bogu I drže, drže, držeći narod u tamnicama neznanja Ali treba znati da će i oni I svi mi braćo i sese na dan strašnog suda Da će se pojaviti pred onim Koji nas danas poziva na pokajanje A u isto vrijeme na veliku radost, jer gled, čovjek ustaje iz groba. Laza ustade, znači i ja mogu da ustanem. A onaj koji pozvao Lazar, on je danas ovdje sa nama i uvijek je sa nama u svetim liturgijama. I kad se pričešćujemo, braćo i sestre, ne samo njegov glas, nego njegova krv, I njegovo tijelo ulaze u naše duše, u naše srce, u, u naše zatvorene živote, u grobovima gordosti zatvorene živote i poziva nas da izađemo napolje, da se sretnemo jedni sa drugima, da sretnemo i njega lično, a kroz njega i oca i duha svetoga da upoznamo, da primimo da se sretnemo i sa Lazarem i Martom i Marijom, i sa svima svetima, da se sretnemo sa braćom i sestrama. Taj glas poziva na sretenje, na zajednicu, liturgijsku zajednicu. Zato slavimo braće i sestre duhovno ovaj veliki dan, ovaj veliki događaj, i povjelujmo u gospode Isusa Hrista, nemojmo njega tražiti nikakve druge dokaze sve je braćo i sese otkrio ko hoće da povjeruje neka povjeruje evo sve je otkriveno i prepoznajmo u njemu očev blagoslov jer ga je otac poslao i prepoznajmo ga u crkvi jer je duhom svetim ovdje prisutan isti i juče Isti danas, isti u vjekove vjekova. Dočekajmo ga i danas da bismo ga pratili kroz strasnu sedmicu, da bismo proslavili njegovo čudesno tridnevno vaskrsenje, da bismo mogli, braći i sestri, carstva nebeskoga, vjerom, nadom i ljubavlju da se udostojimo molitvama Svetoga Pravednoga Lazara, i svih svetih. Amin. Božo daj.